Baş sonra İmam Buhar rahmeullahi Enes bin Malik'in hadisini getirir ki, "Katabe'n Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem kitaben aw arad an yaktuba fa qila lahu innahum min fiddatin naqshu Rasulullah, kani anzur ila bayatihi fi li katadman qala naqshu Muhammedur Rasulullah zam qala Enes." Ve burada Ənəs bin Malik'in radıyallahu hadisini getirir ki ve Yəni, bu qissadan əvvəl olan qissanı gətirir ki, Peyğambər səlsə elə həmən o dövlətlərə, yəni İslamı yaymaq baxımından yazı göndərmək, məktub göndərmək istəyəndə və dedilər ki, ya Rasulullah, əgər orada xətim olmasa, onlar o məktubları yəni, ciddi qəbul etmirlər və bu da ona görə idi ki, İnsanlar, yəni bir məlumatı təsdiqləmədən ötürü hökmün altında həmen e, kim tərəfinin yazıldığının təsdiq olunmasını, yəni bilmək istədilər. Və deyiləndə ki, ya ilə onlar e, bəs xətm olmasa e, həmen yazını qəbul etmirlər və deyir bu halçədən sonra peyğəmbər sallalləm yəni gümüşdən üzük düzəltdirir və orada Məhəmməd Rasulullah yəni kəlməsini, Məhəmmədün rəsulullah kəlməsin yazılır və bu Əməli də, ə, üzüyü də Peyğambəl Sələm hər dəfə yəni, məktub yazılandan sonra altına xəttin vurmaqdan ötürü geyinərdir yəni, və sonra isə xəttin vurandan sonra isə həmən üzüyü yəni, çıxardır. Və bu əməl də onu göstərir ki, yəni, gümüş üzü, yəni taxmaq caizdir, ancaq ə, onu sünnə kimi deyib təbliq eləmək düzgün deyil. Çünki Peyğambəl Sələm onu yəni, gəzdirməyib, sadəcə Peyğambəl Sələm məktublara xəttin vırıb, Və o, o anında geyilib və başqa hallarda isə Peyğəmsən xətmi, yəni Osman Radiyalan da qalırdı və Osman Radiyalanın e, xavar zərələ qətirlərə yetirilən sonra həmən üzüyün e, aqibətindən heç bir xəbər yəni qalmır, yəni o üzük yəni itirir. Və bu da onu göstərir ki, e, peyğəmbər s.ə.m-in e, əməllə müvafiq olaraq insan ehtiyaz ucundan, ucbatından ehtiyacı var, səqdə, əgər, yəni gümüş üzüklərdən istifadə edə bilər. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi bunu daima gəzdirib sünnədir deyib bunu yaymaq düzgün deyil. Hətta bəziləri, yəni ibadat ehli olanlar, yəni qardaşdan görürsən ki, e, gümüş qolbağ, gümüş səhvlə yəni, bu dərəcədə, yəni geniş istifadə edirlər. Və əslında qolbağdır, səbtdir və illah olsun fərqi Bu qadının zinnət əşyalarındandır. Kişinin zinnət əşyalarından deyil. O ki qaldı ələ radiyoların üzü ibarəsində, yəni gözəl sözü var ki Əli radiyalarını qeyd edir ki, yəni mən e, hansı kişinin əlindəki gümüş üzüyü varsa, mən onda bir kişilik şücayəti, yəni görmürəm. Yəni bu o demək deyil ki, üzüyü təxanlar, yəni kişi deyil, sadəcə əli radiyaların sözündə haq var ki, yəni əldə əgər bir insanın əlində gümüş üzüyü varsa, o insan qılım sudanında gələk üzünü çıxarsın, əlinə hərəsə varasından gələk üzünü çıxarsın, bu da artıq e, qadınların e, vəsvidir nəinki, yəni kişilərin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.